Přestalo pršet. Většina mužů teď zevlovala před baráky, kde také stál malý krytý vůz, který patřil onomu psavci pro papír s novinkami. Z vysokého kůlu, který byl připevněn k vozu, vlál prapor, i když se Apoléně v měsíčním světle nepodařilo rozeznat, co na něm je. Vedle vozu stál maledikt, zabraný do hlubokého rozhovoru s Cotou. Ve středu pozornosti byla řada jezdeckých koní. Jednoho nabídli Rubaškovi, ale ten ho s výrazem paniky odmítl zatímco mumlal cosi o loajalitě ke svému zvířeti. A Poléna se ohlédla na nadporučíkovo zvíře, které jí připadalo spíše jako nesprávně sestavený samochodný opékač Topinek. Nadporučík však pravděpodobně udělal dobré rozhodnutí, protože vojenští koně to byla obrovská, těžká a v boji zocelená zvířata s bystrýma očima. Kdyby se na ně měl rubaško obkroč mu sednout, praskly by mu pravděpodobně kalhoty v rozkroku a kdyby přitáhl otěže, asi by si vykloubil ruce v ramenou. U sedla každého koně vysel pár bod s výjimkou velitelského koně opravdu úžasného zvířete, na němž dřepěl seržant Šalotka podobný dodatečnému nápadu. Nejsem tedy žádný jezdec, jak víš, třidíle, prohlásil Honzárum, když pečlivě přivázal Berle za sedadlo, ale tohle je fakticky skvělej kůň. Kaua vlizí pravda, Seržo, ten by uživl četu celý týden, kdyby na to přišlo, Přikývl spokojeně desátník. Určitě nepůjdeš s náma, stará vojno, dodával Honzárum, když ustoupil od koně. Myslím, že by se na tobě pořád ještě našla nějaká ta věcička, kterou by ti mohli ti svináci useknout. Díky, seržante, to je od vás moc hezká nabídka. Rozářil se třidíl, ale rychlí koně budou už brza v tom nejlepším kurzu a já tím pádem budu, jak se říká, za vodou. Tohle stádečka mi vynese víc než tříletý plát. Obrátil se v sedle a podíval se na oddíl a kývil na pozdrav. Tak hodně štěstí, hoši. Potkáte se denně se smrtěm, ale já ho viděl a víte co? Mrknul na mě. A nezapomeňte, vezměte si sebou plný boty palívky. Pak pobídl koně ku předu a i se svou kořistí zmizel v šaru. Honzárum se díval, jak odjíždí, pak potřásl hlavou a obrátil se k nováčkům. E, tak, dámičky, co je tady k smíchu? vojí nedržalé. Ehm, nic, seržante, já jen myslel jsem, pomyslel jsem si, že... Odpovídala Magda, alias vojín držal, alias hřimbo a téměř se dusila smíchem nejste placení za to, abyste mysleli, ale za to, abyste pochodovali. Tak do toho. Odíl vykročil. Déšť ustal, vítr o něco zesílil a chřestil okny, vál opuštěnými budovami a bouchal dveřmi jako člověk, který hledá něco, o čem by přísahal, že to před chviličkou položil právě sem. Jinak se v poplešku nehýbalo vůbec nic – s výjimkou plamene jediné svíčky, která hořela v zadní části jednoho z opuštěných vojenských baráků. Svíčka byla postavena na šikmo a v té poloze ji podpírala bablněná nit natažená mezi nohama staré židle. To znamenalo, že jakmile svíčka dohoří k niti, nit přepálí a sama spadne na zem do chumáče sena a dřevité vlny. Odtud vedla hustá stopa ze sena, vlny a útržků papírů dozadu do jedné z ložnic, až k hromadě starých slamníků na nich stály dvě prastaré konve oleje na svícení. V téhle vlhké, temné a větrné noci trvalo skoro hodinu, než nit přehořela, ale nedlouho potom budova vybuchla. Ráno nebe v je zbledlo jako břicho velké nezdravé ryby. Nad pralesem zakroužil holub, pak se naklonil na stranu a zamířil přímo do údolí kniáku. Dokonce i odsud ze zhora byla v moři tmavozelených lesů jasně vidět obrovská černá hmota pevnosti. Holub zrychlil jiskřička činnosti ve svěžím novém ránu a pak zděšeně zaječel, když na něj z nebe padla temnota a objala jej pařáty z ocele. Krkavec a holub se několikrát převalili vzduchem, ale pak krkavec nabral výšku a s holubem v pařátech pokračoval v letu. Holub si pomyslel – nic. Kdyby však byl schopen souvislejších myšlenek a kdyby věděl něco o způsobu, jakým draví ptáci loví holuby, mohl by přemýšlet o tom, proč ho krkavec sevřel tak ohleduplně. Což je prakticky nemožné, protože všichni holuby, kteří vědí, jak draví ptáci, loví holuby, jsou mrtví a mrtvým holubům to myslí ještě o něco hůř než živým. Byl skutečně jen opatrně uchopen, ne sevřen. Ale takhle prostě jediné, co si dokázal pomyslet, bylo nic. Krkavec doletěl do údolí a začal se v kruzích snášet k pevnosti. Zatímco kroužil, z na jeho zádech se uvolnila malá postavička a nesmírně opatrně se spustila kolem těla a dolů na krkavčí pařáty. Dolezla až k uvězněnému holubovi, klekla si na něj a rukama sevřela ptačí krek. Krkavec se snesl těsně nad kamený balkon, Rozepěl křídla, skoro se zastavil ve vzduchu a holuba pustil. Bílý pták i malý človíček se váleli a nadskakovali na nepravidelných balvaných dláždění a nechávali za sebou stopu z peří. Nakonec zůstali nehybně ležet. Po nějaké chvíli se od někud spod ptačího těla ozvalo. Dábrdělé! Tě na kamenech zazněly spěšné kroky, a z desátníka cvočka cvrkala někdo sundal holuba. Policista cvoček cvrkal byl skřítek, měřil nějakých 15 cm. Na druhé straně, jako náčelník a jediný člen leteckého oddílu městské hlídky, trávil většinu svého života tak vysoko, že mu malí připadali všichni. Jsi v pořádku, cvočku? zeptal se velitel Elánius. No, mohle by být horší, pane. Zahoulal cvoček, cvrkal a vyplebl peřičko. Ale elegantní to moc nebylo, co? Příště už to bude lepší. Potíž je v tom, že holuby jsou úplně blbí, takže se nedají řídit. Tak co pro mě máš? Tohle vyslala ze svého vozu kometa, pane. Stopoval jsem to celou cestu. Skvělá práce, cvočku, Ozvalo se zapleskání křídel a nadláždění přistál krkavec. A tenhle, ehm, jakže se jmenuje, dodával Elánius. Krkavec na něj vrhl onen nepřátelský, napůl nepřítomný a napůl šílený pohled všech ptáků. Je to oné, jmenuje se Morho, vycvičili jí křídkové? je to úžasný pták. To je ta, co jsme za ně dali celou bednu visky? Přesně tak, pane, a stojí za každou půldecku. Holub se zazmítal v Elániově sevření. Takže teď počkej tady, cvočku, a já se ženu rega, aby sem přinesl kus syrového králíka, řekl a vešel do věže. U jeho stolu čekala seržantka Angua a četla si živoucí nugátu v testament. To je poštevní holub, pane? Zajímala se, když si Elánius sedl za stůl. Ne, zavrtěl Elánius hlavou. Počkejte chvilku, ano. Chci jen nahlédnout do dopisní kapsle. Ale vypadá to jako poštovní holub, řekla Angua a odložila knihu. Hm, jenže zprávy poletující vzduchem jsou hříchem před tváří nugátovou, odpovědělý Elánius. Modlitby spravedlivých se však od nich odrážejí, jak se zdá. Ne, myslím, že jsme našli něčího domácího mazlíčka. A protože jsem laskavý muž, dívám se tady do té malé schránečky, jestli tam náhodou nenajdu jméno a adresu majitele. Takže vy v žádném případě nečíháte nahlášení z bojiště, které zasílá kometa do hlavního města, že ne, pane? Nadhodila Anguas úsměvem. Ne, v podstatě ne. Jsem jen dychtivý čtenář, který si chce přečíst zítřejší novinky už dnes. A jak se zdá, má pán ze slova na důležité věci Čech. Anguo, chci, aby ti hloupí lidé přestali bojovat, abychom už konečně mohli všichni domů. A jestli to znamená, že mi občas nějaký ten holub podělá stůl, budiš. Ach, promiňte, pane, nevšimla jsem si. Doufám, že se to dá utřít bez následků, Skod za regem. řekni mu, aby našel pro toho krkavce kus syrového králíka, ano. Když Angua odešla, odšrouboval Elánius opatrně konec malého pouzdra a vytáhl svitek velmi tenkého papíru. Rozložil jej, uhladil a s úsměvem si přečetl text psaný droboučkým písmem. Pak papír obrátil a prohlédl si obrázek. Když se vrátila Angua s Reginaldem, který nesl plný kbelík šťavnatých králičích kousků, stále ještě si ho prohlížel. Něco zajímavého, pane? zeptala se Angua bezelsně. Rozhodně, i tak by se to dalo říci. Všechny plány se mění, všechny sásky uzavřeny. <laughs> Och, pane ze slova, blahoslavený chudý duchem, podal Anguji zprávu. Pečlivě si přečetla text. Tak to tedy všech na čest, pane, přikývla. Většina z nich vypadá na patnáct a když vidíte, jak velcí jsou ti dragouni, ten obrázek musí udělat rozhodně na každého dojem. Ano, ano, i tak by se to dalo říci, přikývl Elánius a tvář mu zářila jako tvář člověka, který se chce s přáteli podělit o skvělý vtip. Řekněte mi, dělal pan ze slova interview alespoň s některými vysoce postavenými politiky z Lobénie, když jsem přijel? Ne, pane, pokud vím, tak byl odmítnut. Nikdo u dvora nevěděl, co je to reportér, tak nařídili pobočníkovi, ať to s ním vyřídí a ten ho vyhodil a řekl mu, ať neobtěžuje. <laughs> Ale božíčku, chudáček, vrtěl hlavou Elánius s úsměvem na tváři. Vy jste se včera setkala s princem Heinrichem. Mohla byste mi ho popsat? Angu si odkašlala. No, pane, byl z větší části zelený, mírně do modra, sportóny, Grals a stopou. Myslel jsem, abyste ho popsala, jako byste ho popisovala někomu, kdo není vlkodlak a nevidí nosem. Někomu jako jsem já. Aha, ano, promiňte, pane, do skoro dva metry, takových 90 kilo, světlovlasí, modrozelené oči, na levé tváře jizvu poráně šavlí, v pravém oku většinou nosí monokl, navoskovaný knírek. Výborně, máte pozorovací talent. A teď se podívejte na kapitána Lulaniče tady na tom obrázku. Hm. Podívala se znovu a velmi těše řekla. No nazdar, oni to nevěděli? No, on sám jim to jistě neřekl, že? Mohli někde vidět jeho podobenku? Angua pokrčila rameny. O tam pochybuju, pane. Kde by ji asi viděli? Dokud se tady minulý týden neobjevily vozy komety, nevěděli ani, co to jsou noviny. Co takhle nějaký dřevořez? Ne, dřevořezy jsou hříchem před tváří, pokud to ovšem nejsou dřevořezy vévotkně. Takže to opravdu nevěděli. A pan ze slova ho nikdy neviděl. Vy jste ho ale viděla, když jsme včera dorazili. Co si o ně myslíte? Přísně mezi námi. Je to nafoukaný parchant, pane. A já vím, o čem mluvím. Je to ten typ chlapa, který si myslí, že ví, co mají ženy rády a to, že je on. Milý, vlídný a přátelský až do chvilky, kdy mu řeknou ne. Hloupý. To bych neřekla, ale ne zas tak chytrý, jak si o sobě myslí. No, správně, protože neřekl našemu příteli novináři své pravé jméno. Četla jste ten kousek až úplně na konci? Angua sklouzla očima ke konci textu. Když nováčkové odešly, Perry kapitán mě vyhrožoval a přemlouval. Žel bohu, neměl jsem čas hledat klíče od pout v latrýně. Prosím, sdělte co nejdříve princi, kde dragouni jsou. MZS. Jak se zdá, tak nepadl do oka ani našemu Mikulášovi. Usmála se Angua. Rozhodně by mě zajímalo, proč si takhle princ vyjel s průzkumným oddílem. Sama jste řekla, že je to nafoukaný parchant. Možná, že si chtěl jen odskočit přes hranice, aby zjistil, zda jeho tetička ještě dýchá. Hlas se mu najednou vytratil. Angua upřela oči Elániovi do tváře a viděla, že se dívá přímo skrz ní. Znala svého šéfa. Myslel se, že válka je zločin, stejně jako třeba vražda. Neměl příliš vlásce lidi z tituly a považoval svůj titul vévody spíše za popis zaměstnání než páku k velikosti. A měl cit proto, to, čemu ona říkala poslové špatných zpráv. Těch ojedinělých stábel trávy ve větru, které signalizují, že se blíží bouře. Nahaté, uchechtl se pobaveně. Mohli jim podříznout krky. Neudělali to. Sebrali jim boty a nechali je nahaté odhopkat domů. Neznámý oddíl, jak se zdálo, našel přítele. Angua čekala. Je mi borografců lítel, řekl. Mně taky, pane, přikývla Angua. Ale, a proč? Jejich víra je k ním krutá. Viděl jste poslední hříchy? Je to zápach řepy a všichni ryšaví lidé. Napsáno pěkně roztřeseným rukopisem, pane. A kořenová zelenina je tady základní plodinou. Ještě před třemi lety bylo hříchem pěstovat zeleninu na místě, kde se předtím pěstovalo obilí nebo luštěniny. Elánius zatvářil neurčitě a Angua si uvědomila, že je to hoch z města. To znamená, že se nesměl používat trojpolní systém, pane. Na stejném poli se každý rok zasadí jiná plodina, která potřebuje jiné živiny. Když se to nedělá, země se vyčerpá a kysne, množí se choroby. Měl jste pravdu, když jste říkal, že se z toho ti lidé tady zblázní. Ta nařízení jsou tupá a vidí to každý sedlák. Dokážu si představit, že se je lidé snaží dodržovat, jak to jen jde, ale dřív nebo později je buď porušíte a pak budete trpět výčitkami svědomí, nebo je dodržíte a budete strádat. A to zcela bezdůvodně. Rozhlížela jsem se kolem. Jsou tady opravdu silně věřící, ale jejich bůh se na ně vykašlal. Není divu, že se modlí hlavně ke královské rodině. Dívala se, jak zamišleně upírá oči na ten kousek holubí pošty. Pak řekl, jak daleko je do Popleška? Asi padesát mil, odpověděla Angua a dodala. Tak šest hodin, co by vlk doběhl. Dobrá, cvoček tě pohlídá ze zhora. Malý Jindříšek se bude chtít dostat domů, nebo se sejít s jednou z jejich jízdních hlídek, nebo s jednou z nepřátelských hlídek, něco. Jenže hnůj narazí na lopatky větrného mlýna ve chvíli, kdy se v novinách objeví tenhle obrázek. Vsadím se, že pán ze slova by ho byl vynechal, kdyby se Heinrich choval trochu slušně a příjemně. To naučí, co to znamená chovat se nevlídně k úžasné síle poctivého a svobodného tisku. <laughs> Narovnalo se a zaměl si ruce jako někdo, kdo se rozhodl udělat obchod. Tak a teď pošleme toho holuba dál, než ho někdo začne postrádat, co? Ať se rek dokrade tam, co bydlí lidé z komety a řekne jim, že jejich holub vletěl do špatného okna. Zase. To byl dobrý čas, vzpomínala Apoléna. Nešli dolů k říčním dokům. Viděli, že tam není jediná loď. Nestihli to včas a loďmistr odplul bez nich. Místo toho přešli most a zamířili do hlubokého lesa. Vedli je rubaška na svém stařičkém koni. V čele řady kráčel maledikt a nefrýta řadu uzavírala. Když vás v noci vede upír, nepotřebujete světlo a trol kráčející poslední, odradí kohokoliv, kdo by je chtěl napadnout odzadu. O člunu už nepadlo jediné slovo. Nepadlo vůbec žádné slovo. Věc byla v tom, věc byla v tom, pomyslela si Apoléna, že už nepochodovali sami. Zdíleli tajemství. Byla to obrovská úleva, a právě teď oni nepotřebovali mluvit. Na druhé straně měli dost rozumu na to, aby pro všechny případy vydávali průměrný počet pšouků a říhnutí, dloubali se v nose a škrabali v rozkroku. A Poléna nevěděla, zde má být pyšná na to, že ji tak dlouho považovali za mladíka. Tedy myslela si, je pravda, že jsem se na to dlouho připravovala a snažila jsem se ze všech sil, aby to tak vypadalo opanovala jsem tu zvláštní chůzi až na to, že já ji spíš opanovala. <laughs> Vymyslela jsem si to falešné holení a to ani jednu z těch ostatních ani nenapadlo. Celé dny jsem si nečistila nechty a rozhodně bych se mohla chlubit tím, že tak jako já si nekrkne ani jedna. Takže jsem se opravdu snažila. Jen se jí trochu dotklo, když zjistila, že se jí to dařilo tak dokonale. O několika hodinách pochodu, když už začalo skutečně svítat, ucítili kouř. Mezi stromy před nimi se vznášel slabý našedlý závoj. Nadporučí Rubaška zvedl ruku na znamení, aby zastavili a Honzárum se s ním pustil do tlumeného rozhovoru. A Poléna postoupila ku předu. Mohl bych zašeptat, seržante? Myslím, že vím, co to je. Honzárum a Robaška se k ní obrátili jako na povel. Pak řekl seržant, ano, dobrá zpěváček, tak běžte a zjistěte, jestli máte pravdu. To byl přístup k věci, který by Apolénu nenapadl a její výraz to zřejmě neskrýval. Když Honzárum viděl její výraz, poněkud změkl. Kývil na maledikte a řekl, běžte s ním desátníků. Nechali odíl za sebou a opatrně se pustili vpřed polštářích spadaného listí. Kouř byl těžký a aromatický a především vyvolával vzpomínky. A poléna zamířila tam, kde šero hustého podrostu vítězilo nad světlem řidšího lesa a nakonec se prodrala do lískového hájku. Tady byl kouř ještě hustší a skoro se nehýbal. Pak podrost skončil. A kousek dál na kruhu vymícené země se tyčila okrouhlá kupa podobná doutnajícímu vulkánu a šířila kolem sebe plameny a dým. Milíř, zašeptala Apoléna. Hromada lískového dřeva pokrytá jílem. Mohl by tady tiše doutnat celé dny. Včera večer se ale do něj dostal ten vychr a oheň prorazil na povrch. Teď už z toho dobré uhlí nebude, hoří to moc rychle. Pomalu obešli mítinu a drželi se přitom bez krytu porostu. Na vyčištěném prostoru bylo milířů hned několik. Z některých vystupovaly malé obláčky dýmu, jiné byly v různých stupních stavby. Vedle otýpek lískových větví se vršily hromádky čerstvého jílu. Byla tam chatrč, milíře a s výjimkou praskajícího dřeva hořícího milíře nic jiného než ticho. Uhlíž je buď mrtev, nebo skoro mrtev, řekla Apoléna. Je mrtvý, přikýbl Maledikt. Cítím ve vzduchu smrt. Cítíš to i v tom kouři? Jistě, přikýbl Maledikt. Některé věci jsou cítit v mnohem lépe. Ale jak si to věděla ty? Hlídají milíře jako ostříži, odpověděla Apoléna a obrátila pohled k chatrči. Kdyby byl naživu, nenechal by oheň takhle rozhořet. Je v chatrči? Jsou v chatrči, odpověděl maladek lakonicky. Vykročil kouřem směrem k provizornímu obydlí. Poli rozběhla za ním. Muž a žena? Jejich ženy často bývají s nimi a to nepoznám, zvláště pokud jsou starší. Chatrč byla skutečně jen provizorní přístřešek, zhotovený z propletených lískových prutů a s plachtou místo střechy. Uhlíři trávili hodně času venku, přecházeli od milíře k milíři a dohlíželi na to, aby plameny nikde neprorážely ven. Chatrč neměla okna, jen dveřní otvor, kde dveře nahrazoval pruh látky. Látka byla stažena stranou a odhalovala temný obdélník. Tak, a teď musím být chlap, pomyslela si Apoléna. Na prostém lůžku ležela žena a na zemi muž. Byly tam další podrobnosti, které oči vnímali, ale na které se mozek nedokázal soustředit. Všude bylo množství krve. Oba mrtví byli staří lidé. Starší už nebudou. Když zase vyšli ven, lapala Apoléna zoufale po dechu. Myslíš, že to udělali ti kavaleristé? Zeptala se po chvilce a pak si všimla, že se maledikt celý třese. Oh všechna ta krev, řekla. Vypořádám se s tím. Je to v pořádku. Jen si musím uvést do pořádku myšlenky. Je to v pořádku. Opřel se o stěnu chatrče a těžce dýchal. Dobrá, už jsem v pořádku. A necítím koně. Proč nepoužiješ oči? dešti je tady všude krásný měká zem, ale žádné otisky kopit. Za to stop je tady až až. To jsme udělali my. Nebuď blázen, my jsme přece... Upír se sehnul a vytáhl něco spadaného listí. Palcem z toho otřel bláto. Byl to odznak vyražený ze slabého mosazného plechu a na něm symbol hořícího síra. Znak oddílu tamavenků. Ale já myslela, že my jsme ti hodní hoši, vypravila ze sebe slabým hlasem. Tedy, tedy když jsme byli hoši, myslím, že potřebuju kafe, prohlásil upír. V dezerteři. prohlásil seržant Honzárum o deset minut později. Občas se to stává, odhodil odznak do ohně. Ale Oni byli na naší straně, zvolala mžoura. Tak, ne každý je slušně vychovaný džentlas jako vy, vojí nemal mužo. Rozhodně ne, když po něm pár roků střílejí, musí bojovat o život a živit se krysými šmašem. Když jsme ustupovali od Křuskova, byl jsem tři dny bez vody, pak jsem padl na ksicht do louže konckých kcanek, Okolnost, která nikterak neposílila mé sympatie k našim druhům na koních. Děje se něco, desátníků? Maledikt klečel na kolenou a s úzkostným výrazem se přehraboval ve svém batohu. Ztratila se mi káva, seržante. Tak jste si ji špatně zabalil, odpověděl Honzárům bez známky sympatie. To tedy ne, seržante. Hned včera po večeři jsem umyl kávovar a zabalil ho spolu se sáčkem nemleté kávy. Vím to, já kávu neberu na lehkou váhu. No, jestli to udělal někdo jiný, pak si bude přát, aby se nikdy nenarodil. Zavrčel Honzárum a rozhlédl se po zbytku oddíl. Ještě někomu se něco ztratilo? No, já o tom nechtěl mluvit, protože jsem si nebyl jistý, Ozvala jsem žoura, ale když jsem teď otevřel svůj vak, mám dojem, že se mi v něm někdo hrabal. Ho, zvolal Honzáru. Ale, ale, ale, řeknu to jenom jednou, hoši. Na okrádání kamarádů v poli je trest smrti, rozumíte? Nic nezničí morálku tak rychle jako malej zákežný tchoř, který leze kamarádům do batohů. A jestli zjistím, že to má na svědomí někdo z vás, bude vyset. A já se na něm ještě pohoupu. Znovu se rozhlédl po přítomných. Nebudu po vás chtít, abyste všichni vyprázdnili batohy, jako kdybyste byli zločinci ale měli byste se raději přesvědčit, jestli vám něco nechybí. Mohlo se samozřejmě stát, že si někdo z vás omylem přibalil něco, co mu nepatří. Dobrá, balili jsme ve spěchu, bylo tam špatně vidět, to se stane hned. V tom případě si to vyřídíte mezi sebou, jasné? Tak, já se teď skočím oholit. Nadporučí Krubaška se zašel podívat na mrtvé a teď zvrací za tou chajdou, chudák. A Poléna se začala zoufale přehrabovat ve svém baku. Včera večer tam naházela věci bez ladu a skladu, ale to, co tak zoufale hledala, tam nebylo. Na Navzdory sálavému horku milířů se roztřásla. Svitek vlasů byl pryč. Horečnatě si pokoušela vybavit události včerejšího večera. Bágli odhodili hned potom, co vešli do baráku, že? A maledikt si opravdu po večeři uvařil kávu. Pak malý kávovar umyl a pečlivě utřel, ozval se slabý vzlik. Co to? Skromný obsah vaku rozložený kolem sebe držela v ruce kávovar. Byl rozšlápnutý, takže byl skoro plochý. Ale, ale, ale... začala. A Polánin mozek začal pracovat rychleji, jako mlín při velké vodě. Pak si všichni odnesli své vaky dozadu, do místnosti s palandami, je to tak. To znamená, že vaky tam byly i v té době, kdy bojovali s dragouny? Ach, co to? zvolala mžoura. Chudáčku! Takže kdo se tam mohl vplížit zadními dveřmi? Nebyl tam nikdo jiný, jen nováčkové a jezdci. A možná někdo, kdo je chtěl pozorovat a přitom nadělat nějaké malé nepříjemnosti. Řemender, řekla nahlas. Musel to být on. Ten malý tchoř narazil na dragouny a zašel se někam, aby viděl, co se bude dít. Byl to ten poděb, Posraný skřet, kdo se nám tam zadu přehraboval v batozích? No tak vzpamatujte se, dodávala, když na ně upřeli pohledy. Dokážete si představit, jak co to někoho okrádá? A navíc, kdyby k tomu našla příležitost, a nebyli by ho zajali, zeptala se Rimbo a dívala se přitom na rozmačkaný strojek v roztřesených rukou co to. Kdyby si schodil čáku a bluzu, byl by z něj jen další tupý civilista, ne? Nebo mohl říct, že je dezertér? Mohl si vymyslet prakticky cokoliv. Víte, jak z co to zacházel? Můj vak taky přehrabal. Ukradl mi, ukradl mi něco osobního. Co to bylo? Zeptala jsem žoura. Prostě něco, hm? Chtěl nadělat nepříjemnosti. Čekala a dívala se, jak přemýšlejí. To zní logicky, přikývl nakonec Maledikt. Malý tchoř, dobrá, co to, teď mi dej to kafe a já se pokusím nějak si s tím poradit. Ale tady žádný k, k, k, Maledikt si zakryl oči rukou. Žádná káva? Prosím vás, nemá někdo z vás aspoň trochu kávy? Nastalo všeobecné přehrabování, které skončilo ovšem naprosto negativním výsledkem. Žádná káva zasténal maledekt. Všechnu kávu zřejmě vyhodil. No tak, chlapi, musíme postavit hlídky, ozval se Honzárum, který se vracel. Takže jste si to vyříkali? Ano, seržante. Tady kvák si tedy myslí, začala mžoura. Bylo to tím, že jsme pakovali tak narychlo, seržante. Vskočila jí Apoléna rychle do řeči, protože se chtěla vyhnout čemukoliv, co by se týkalo ztracených loken. Není proč se dělat starosti. Všechno vyřízeno. Žádné obtíže. Všichni v pořádku. Nic se neděje, seržante. Honzárum se podíval z úžaslého oddílu na Apolénu zpět a znovu na apoléno. Cítila, jak se do ní jeho pohled zavrtává jako nebozes a navádí ji, aby změnila ten výraz na pěté pravdomluvnosti, který se jí usadil na tváři. no, Přikývl pak pomalu. Dobré, takže vyřízeno. Hm. Skvělá práce, zpěváček. Pozor, přišel důstojník. Dobře, dobře, seržanté, díky, ale myslím, že nemusíme být tak formální. byl rukou rubaška, který byl výrazně pobledlý. Mohl byste na slovíčko, až tady skončíte, prosím. A také si myslím, že bychom měli pohřbít ta těla. Honzárum zasalutoval. Rozumím, pane, dva dobrovolníci, kteří vykopou hroby pro ty dva chudáky, tupeček a velebný, co to dělá? Tuty stála opodál uhořícího milíře. Planoucí větev, kterou svírala v ruce, si přidržovala půl metru před obličejem, pohybovala s ní sem a tam a pozorovala plameny. Já to udělám, seržante. Zvala se Řimbo a postavila se vedle coto. Co spolu máte? To jste snad mančele? Zaječel Honzáru. Vy máte hlídku, držal. Pochybuju, že ten, kdo to udělal, se vrátí, ale kdyby se to stalo, zakřičíte. Vy a Igor se mnou a já vám ukážu stanoviště. Žádná kava, zasténal maledikt. Kafe je mizerná břečka, zavrčel Honzáru ještě na odchodu. Hrnek horkýho čaje, to je správný kamarád každýho vojáka. A Poléna uchopila konvici, kterou rubaška používal k ohřívání vody na holení a spěchala pryč. To byla další věc, kterou se každý na vojně rychle naučil. Vypadat zaměstnaně. Vypadejte zaměstnaně a nikoho nebude moc zajímat, čím se to zaměstnáváte. Ten zatracený, mizerný řemender sebral její vlasy byla si jistá tím, že jak to jen trochu půjde, pokusí se je použít proti ní. To je přesně v jeho stylu. Ale co bude dělat zatím? Tak především se bude držet co nejdál od seržanta Honzáru, A to bylo jisté. To znamená, že bude čekat někde za bukem na svou příležitost. Takže ona musí čekat také. Oddíl se utábořil na tom okraji mítiny, která ležela proti větru. Měla to být zastávka určená k odpočinku, protože poslední noc toho nikdo moc nenaspal, ale když jim Honzárom přiděloval úkoly, připomněl jim staré vojenské rčení – máte pech. Na to, že by použili chatrč, nebylo ani pomyšlení, ale namítěně bylo i několik plátěných přístřežků, které měly chránit na schromážděné dřevo před deštěm. Ti, kterým seržant nepřidělil nějakou práci, si lehly na otýpky dřeva, které byly pružné a nepáchly a každopádně byly mnohem lepší než obydlené slavníky ve vojenských barácích. Hrubaška jako důstojník měl jeden z přístřežků pro sebe. A Apoléna tam naskládala několik otýpek tak, aby vzniklo jakési provizorní sedadlo, které bylo, když nic jiného, alespoň pružné. Pak mu rozložila holení a chystala se odejít. Mohl byste mě oholit zpěváčku? Zarazili nadporučík. Naštěstí k němu Apoléna stála zády a nadporučíky neviděl do tváře. Bohužel, ta moje zatracená ruka je pořád ještě opuchlá, za normálních okolností bych vás tím neobtěžoval, ale jistě, pane, přikývla Apoléna, protože neměla na vybranou. Takže pozor. Byla docela dobrá v oškrabování bezvousé tváře tupou břitvou. Hm. Taky u vodkyně spařila a oškrabala několik prasat, když se ještě v lepších časech zabíjelo, ale to bylo jen proto, že lidé neměli rádi bůček, ze kterého trčeli štětiny. Takže ty se prakticky nepočítají, že? Začala v ní sílit panika a sílila o to rychleji, protože viděla, že k ním míří Honzárum. Takže teď nejspíše podřízne krk důstojníkovi v přítomnosti seržanta. Dobrá, když nevíte co, hýbejte se! Vojenské pravidlo. Hýbejte se a doufejte, že nepřijde nějaké překvapení. Nejste na ty muže chvílem zbytečně přísný, seržante? Řekl Rubaška, když mu Apoléna zasunula ručník límec. Ne, pane, musíte je udržovat zaměstnané, jinak se začnou flákat. No, to chápu, ale vždyť právě viděli dvě mrtvá ošklivě zahavená těla, prohlásil Rubaška a otřásl se. O to je pro ně dobrá zkušenost, brzo jich uvidí mnohem víc. A Poléna se obrátila k holicímu náčiní, které rozložila na dalším ručníku. Tak co tady máme? Tuhle příšernou vrahonskou břitvu, ach božičku! a šedý brousek na hrubé broušení a červený na jemné broušení, mídlo, štětka, miska, No, alespoň, že ví, jak udělat pěnu. Dezertéři, seržante, to je moc špatné, pokračoval Rubaška. Vždycky se nějací najdou, pane. To je taky důvod, proč se vždycky opozdí žhold. Utéct před tříměsíčním žholdem, no, to si většina chlapů rozmyslí. Pan ze ten s novinkami, tvrdí, že v poslední době bylo dezercí opravdu mnoho. Není to divné, seržante, když tolik mužů vítězící strany dezertuje? Oli zuřivě zamíchala štětkou v misce. Zdálo se, že poprvé od chvíle, kdy se k odvodu dostavil maledikt, se Honzárum cítí v rozpacích. Jenže na čí straně ten chlápek je, pane? Vyhnul se nakonec seržant přímé odpovědi. Seržante, jsem si jest, že nejste hlupák prohlásil Rubaška, zatímco za ním mídlová pěna přetekla okraj misky a s tichým pleskáním padala na zem. Máme tady jednak zoufalé, všeho schopné dezertéry. Dál. Jak se zdá, naše hranice jsou zajištěny tak mizerně, že si přes ně klidně vyjede oddíl nepřátelské kavalerie a pohybuje se skoro 60 kilometrů ve vnitrozemí naší milované vlasti, a nejvyšší velení už je tak zoufalé, seržante, slyšel jste dobře, zoufalé, že mu stojí za to poslat na bojiště pouhý půl tucet nevycvičených a upřímně si přiznejme velmi mladých hochů. Pěna už si žila vlastním životem. Nejdřív horký ručník, zpěváčku, řekl Rubaška. Jistě, pane, omlouvám se, pane, zapomněl jsem, pane, Odpověděla Apoléna a cítila, jak v ní panika znovu narůstá. Maně se vybavila, jak procházela kolem holictví v muňkulu. Horký ručník na obličej. Dobrá. Chopila se malého ručníku, nalila na něj horkou vodu, lehce ho vyždímala a položila látku nad poručíkovi na obličej. Ku podivu ani nezakřičel. A. -a! Ještě něco jiného mi leží v hlavě, seržante. Pane. Ta jízdní hlídka se musela střetnout s desátníkem řemendrem. Jinak si nedokážu vysvětlit fakt, že věděli o našich mužích. Dokonalá logika, pane. Přikývl seržant a pozoroval, jak Apoléna nanáší nadporučíkovi pěnu kolem úst a nosu. Doufám že toho ubožáka nemůčili, pokračoval nadporučík. To Honzárum přešel mlčením, ale jeho mlčení bylo skutečně významné. A Poléna si přála, aby se na ně přestal dívat. Ale proč by měl desertér mířit směrem k frontě, uvažoval rubaška. No, pro starého vojáka je to dost logické, zvláště politicky. Skutečně? V tomhle mi můžete věřit, pane. A Poléna zatím za rubaškovými zády obtahovala břitvu na červeném kameni. Čepel už po něm klouzala skoro jako poledu. Naši hoši, seržante, ale nejsou staří vojáci. Trvá to tm, tm, přinejmenším dva týdny, než z Nováčka uděláte alespoň průměrného vojáka, pokračoval nadporučit. Zdá se, že je to velmi slibný materiál, pane. Udělám z nich vojáky za dva, tři dny, pane. Odpověděl Honzárum. Zpěváček. A Poléna si málem uřízla palec. A, a ano, seržante, vypravila za sebe. Myslíte, že byste dnes dokázal zabít člověka? A Poléna se podívala na břitvu. a střísa leskla. Lituji, pane, že to musím říci, ale obávám se, že ano, pane. No vidíte, pane, obrátil se Honzárom k nadporučíkovi s poněkud pokřiveným úsměvem. Něco na těch mládencích je, pane, jsou rychlí. Přesunul se za rubašku, beze slova vzal Apoléně břitvu z vděčné ruky a řekl. Je tady několik věcí, které bychom měli probrat v soukromí, pane, myslím. A Taky bych řekl, že tuhle zpěváček by si měl chvilku odáchnout. Samozřejmě, seržante. Pane Ván, le soldaan, že? A ti taky, pane. Odchod zpěváček. A Poléna odcházela a pravá ruka se jí pořád ještě třásla. Slyšela, jak za jejími zády rubačka s povzdechem říká: Tohle je choulostivá doba, seržante. Velení nikdy nebylo tak těžké a náročné. Velký generál Taktikus říkal, že v nebezpečných časech musí být velitel jako orel a dívat se na všechno zhora jako na celek a současně být jako jestřáb a vidět v tom celku sebemenší podrobnost. Rozumím, pane přikývl honzárům a opatrně holil nadporučíkovi tvář. A kdyby se choval jako obyčejná konědra, pane, mohl by vyset hlavou dolů a zobat si v klidu lůj? <hým> dobře řečeno, seržanté.